אם אתה מוכן. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו. לא, לא, לא, רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט.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 חשוד עד מאוד. סמר יכול להביע צחוק החיים ודמעות. זאת השירה האילמת, טבת מרצה החגה, שם הגנה מתרגמת, שם היא גובה חביבי בשני העולמות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 שמע עליי. יש שמות בעיר. בעיר? בעיר קיקי קיק הביא אותך. מאיתן גרסנר, mm -hmm. מפיקוד צפון, להלהקה, חצוצרן. פתאום עלה לי רעיון. יוני, יוני, בוא נתחלף. שקיקי ילך לשבש... קודם כל, דבר קצת, יוני. בוא נדבר. שלום, שלום. כן, יוני מציאה, איתנו. יופי, יופי. גם, גם יוני בא פה, בוודאי. נכון. אנחנו לא... לא הוא, הוא מהריהוט, זה לא... אבל פה יהיה לו דיגיטל דיליי דילי כזה? מה יהיה לו? זה בסדר. במיקרופון <laughs> זה מיקרופון דפוק, וזה מיקרופון אוקיי. בסדר. בוא נחליף אז... את המיקרופון. הנה, הנה איש יודע לבצע את הנה, המיקרופונים החליפו מקום. וואו וואו. נו, ועכשיו נוט... נוט... נוט... מה קורה? עכשיו שומעים מצוין, כן, כן. מצוין וואו. ונפלא. נפלא, יופי. ונפלא. ויוני טוב, יתקן את יש... זה בתוך המיקרופון יש... שלו בשנייה. <laughs> <אפשר, laughs> עכשיו <laughs> אפשר להתחיל?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 הוא ישאל, אנחנו נענה. ושלומית תהיה שם. כמובן. כן. אין, אין, אין בלי שלומית. לא קיים יותר. זה כבר הבנו לאורך הדרך שניסינו וזה לא עבד. <laughs> אז זה, זה יהיה עם שלומית. אז בוא נחדד רגע את העניין הזה. אתם ממשיכים להופיע עם שלומית. כמובן. ומשה סימן כן. שהחליף את יובל. וזה ההרכב. ש... עד שיובל יתרצה. וזה ההרכב. כן. כן. יובל... כמובן... לפני שהם התגרשו, הוא לא יודע מה לעשות, הוא היה בנצוקה, אז הוא קודם התגרש מהלהקה. זה היה יותר קל. אפשר להתגרש משלומי. טוב. ואחר כך... לא? לא קל. מה היה קודם לא. כן, כן? זמנים, אני לא זוכר. מה זה חשוב? קיקי לא זוכר כלום. אבל בקיצור... אתה מזכיר לו. בקיצור, יהיה נחמד. תהיה פטפטת. ואם נצטרך לעצור את עמי בזמן, אז תהילות יהיו ארוכה מדי. אז זה זה איך זה בדיוק יהיה? מישהו יהיה יהיה שם? יוסי, ישם ל... יוסי איתנו על הבמה. לכם... הוא הפך להיות הצלע החמישית. כן. על הבמה, עם נגנים שלנו, נשיר, נספר, נעבור על ההיסטוריה, על ההיסטוריה, ההיסטוריה של חביבי. כן, ואנקדוטות פה ושם. ראיתו. נראה מה ילד יום. כן. זה כזה חצי אינטרפד ככה, משהו.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 וזה כיף, זה, זו הזכות. זה בקרב החוגים האלה של חובבי אירוויזיון, הוא נחשב השיר הזה, זה שיר פופ מצוין. גם אני חושב ככה. הלילה, לילה, לילה השוקי אז שוקי לוי, יובל ושלומי כתבו טקסט, שוקי מנגינה, עיבוד של דאצ'רים עם שוקי לוי, והנה התוצאה. והנה. הלילה. אירוויזיון כמה? 81? אחת. אחת. אחת. He is referred to as the mother who was very Ni, in this city, where death's due to the flood, the sed mellan, the distribution of the capacity of a higher empieza whom should avenge one girl which one, because the top of the lucas of obedient became about a sunday. He is celebrated at tea. הלילה נציג ישראל לאירוויזיון 1981. לא זכה, אבל נשאר כאחד השירים האהובים ביותר שייצגו אותנו באירוויזיון. על דעת כולם. ברור. Okay. זה okay. שיר. בוודאי. אבל גם זה וגם חביבי צריכים להתחיל איפשהו. ואצלכם, אתם הייתם בלהקה צבאית. שלושתכם, וגם אומן שרון, עלה ושלום. זה היה להקת התותחנים? תותחנים. <תוכנים> <תוכנים. תוכנים>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 פגז. כל החיילים יש להם שכפ"ץ, יש להם קסדה, כל התותחנים. ולכם יש גיטרות. גם זו גיטרות, לא <laughs> <laughs> כן? כי הוא זה... אומר, <laughs> אנחנו לא הולכים <laughs> <laughs> מתחת לתותחנו. יואו, יואו, איזה תותחן. ובעצם, <laughs> אז מלהקת התותחנים יוצאים, יוצא הרכב ויוצא...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 הבאתי, אני גם הבאתי אותה. לדעתי אתה חנכת את כולם, את אדנה לב. יצא לך להיות מפקד הלקה, כמו ירדן הארזי בהקת הנחל? הוא היה המפקד של מפקד, הוא מינה את המפקד, לא איש צבא מינה את המפקד של הלקה. קיקי מינה את חיים טרגר, אמר, אני הבאתי את המפקדים. הוא כל הזמן, הוא יודע, הוא קוסם, קיקי. אני הייתי צריך להזיק את השלט הרחוק. אז בעצם אז...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 ויוני רכטר שהיה איתנו בלהקה. ועשינו אוקיי. מוזיקה. כל הזמן ישבנו פה בחולון, קרוב, וגרנו פה בווילה, בבית בי של סבא וסבתא של חובל. למהות שהמלאכים, הביצוע המקורי בישראל, הוא של אפוס ש... אנגרון. שזה... נכון. זה כן. מוקלט. לא, אז זה... עשינו שירים מקוריים. זה לא, נכון. נכון. לא נכנס לתקליט שעשינו, כי הוא היה שיר רציני קצת וזה, ושם היו שירים כל מיני... זה שיר אקלקטי כזה של כל מיני חומרים, כל מיני כן. מכירים, מכירים לא מעט שירים של אפרו זנדרון. עכשיו אני אגיד לכם מה הפייבוריט שלי, אנחנו לא נשמע אותו עכשיו, כי כבר שמעתי אותו הרבה פעמים אצלנו. זה טוב יהיה. אתה צודק. יהיה טוב. זה שיר שחייבים לחשוף אותו, זה אהוד מנור. יופי של שיר. בגילי דור, איזה שיר, וואו. אנחנו כן נשמע שיר שבעצם... מה...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 אצלנו זה היה בגל"צ, בגל"צ הגיע גבוה שלהם בכל ישראל. ולא אצטרך להפסיד שום דבר, שום דבר, שלא יישאר שום דבר, שום דבר. נגמר לי הערב, רוצה את הלילה לי, שלא ייגמר לי הלילה, שלא ייגמר לי הלילה. Latitude, yeah! really? well yeah, madam look שלא ייגמר לי, שלא ייגמר לי הלילה. שלא ייגמר לי הלילה. שלא אצטרך להפסיד שום דבר. נגמר לי הערב, שלא ייגמר, עוצה את הלילה, שלא ייגמר, שלא ייגמר לי, שלא ייגמר, שלא ייגמר לי, שלא ייגמר, שלא ייגמר שלא ייגמר, לי. תגמור כבר כמה זמן אתה שם את זה. בדיוק, אז בוא נשמע עוד משהו של אף גרון, וזה נקרא מלך במלונה. ואני הזכרתי כי זה שיר שמתי כתב, היא אימא של לפיד. שולמית כתבה, לפיד? כתבה, את הטקסט לא, הזה. לא, שמי הטקסט? מה אני אשכח? כן, כן, אני זוכר. כן? כן. שולה ש... לפיד? בוא, בוא, זאת אימא תבד... שלו. תבדקו ש... את זה. ב... כדאי לבדוק. תבדוק, תבדוק מי כתב. אהיה מלך. היה... מלך במלונה. יש לך, יש לך דקה וחצי לחפש את זה. ואנחנו, וזה שיר פאן פאן פאן כזה עם, עם, שמעתי, עשיתי איתו, וכל, עשינו איתו. ואנחנו שם כל מיני דברים מצחיקים מאוד קורים בשיר הזה. זה סוג הומור פנימי, זה חסר מלך מרוקו. אז נגיד לרובי, יאללה, תעלה כבר את מלך במלונה. הנה, הנה, תשמעו. אף אחד לא מכיר את השיר הזה. בואו נשמע. תשמעו. ع <imitation> <imitation> Up to the summer band, студ提s此, surprisingly good. There are Foreign Youth Б Could young woman and skill eben where all of her hope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 בדיחה, פעם תשישית זה היה בלתי אפשרי. ותל אביב, עפו ושלישיית בנות חווה, וכל פעם עפו זה גרון, וכולל בליל חניה, היינו צריכים להיות גם שם בבמה, עם חנן ועם... כבר שם העם התחיל לברוח. אז בקיצור, זה היה מצד אחד סוג של הנאה, מצד שני סוג של סבל, והחלטה, של no more, זאת אומרת יותר...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 אתם עדיין כן, שלומה, אתם, בנירה שלא בנירה. לא להיות אלה שעושים קולות. אה, oh, אוקיי. Okay. אתם בעצם עשיתם קולות ללא מעט oh, uh, דברים. Wow, wow. ואני רוצה להשמיע שיר, שהוא אחד האהובים עליי, וזה שיר שבעצם uh, עשה קריירה לכמה אנשים. ראשית, הוא עשה קריירה לסמדר שיר שכתבה. שנית, הוא עשה קריירה לאבנר גדסי. ששר. חמוד אבנר. והקולות הלאה. שאתם עושים שם, זה אולי החלק זה והעיבוד, אלדד, נכון? של אלדד, כן, כן, עיבוד גדול, כזה גדול. כי עם כל הכבוד <טור> לאבנר, <טור> אנחנו רוחשים <טור> לו הרבה <טור> כבוד, העיבוד <טור> והקולות עושים את ה... לא שמעתי את זה מאז, אז. גם בליל חניה, <הלאה> ההכפלות האלה, ש... זה נותן <עוצר> <זה. עוצר שמע> כוח.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 Shalom Olai hasha She She She She She She She She טוב, עשינו, אני לא יודע למי לא עשינו. עופרה חזה. הזכרת צביקה. עופרה חזה בשיר של יפי נצר של... כן, איך קוראים לזה, נו? אני לא זוכר. אתה, אתה, אתה, זה. מישהו זוכר, מישהו הולך איתי. מישהו הולך תמיד איתי. יש שיר שעשינו עם צביקה פיק. שהוא? תראו, כל הדברים האלה זה אלדד, אלדד היה מאבד הוא רץ מאולפן לאולפן. חבר'ה, בואו, אני עושה עם זאת, וככה זה הגיע גם ליאיר רוזנבלום בליל ככה זה הגיע אליהם, והיינו זמרים של אולפנים כאלה. עכשיו, הקרדיט תמיד היה קולות אף אוזן או השיר מושלכם. ובכל מקום פתאום יש שיר שקוראים לו רינה טיל. שיר נהדר. טיל. אנחנו יודעים על מי הוא נכתב, כן. רינה, רינה, רינה, כל זה. נורא מצחיק אותי היום. כי אני התלמתי מהזמרים השחורים האלה ש...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 עוצרים אותי ברכבת, כל מיני חבר'ה צעירים, פתאום מישהו, עם אוזניות יושב, אה, מי? שילמת כאן תלמודים, איזה חבר'ה צעירים, אני התחלתי לנסוע באמת ברכבות מאז ש... איזה תענוג. תראו, אנחנו כבר נכנסנו לחצי השני של התוכנית, ו... כבר? כן, מה לעשות, אתה רואה? לא יכול להיות. איך עובר לו הרצת זמן? צריך לתת אולי עוד איזה שעתיים. בטח, נו, קלום. בוודאי, בוודאי,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 כל השירים שאנחנו עוברים לשיר. פרנד זום רצה רק בעברית, שאת השירים הרוסיים נתקיים. אז הוא שידך אותנו. אמרנו לא, לא, לא. הוא אמר, בוא, אני יוסף לכם זמרת, שידך אותנו למיכל טל. הפגישה לא עלתה טוב, בצניעות, מה שנקרא. לא התחברנו, כי היא רצה עוד פעם שאתה נלווה, ואנחנו רצינו לשיר. לא מלווים. ואז אמנון אמר, טוב, יש לי רעיון.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 אני זוכר אותו, ו... בקיצור, היינו בקשר איתו, והוא עשה את הטוב הרב הנער, אמרנו, הוא זה שיביאו אותנו לגאולה, והחלטנו לעשות... ואהוד אהב מאוד נוסטלגיה, ואמרנו, בוא נעשה... הוא גם סמך על אהוד. הוא פרודי, אחר, משהו שעוד לא עשו אז. ואהוד הביא את צדי. וצדי הביא את נעמי שמר, זה מתגלגל ככה.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 מצאנו שבטים יהודים ב-אני לא יודע איפה, ערי ערערת. יפה, ככה מוצאנו. במוסקבה הופענו, באוסטנקינו שם, כל מיני מקומות. ברוסית? גם, גם. ככה הגענו לג'ני. לשפיץ, כן. לילה בחוף אכזיב. בואו נזכיר לילדים שבחבורה, שזה מתוך סרט שנקרא דליה והמלאכים. נכון. אה, כן? וואו. והביאו שחקנית צרפתייה בשביל העירום, עירום מהגב, ורוניק ונדל, כאף שחקנית ישראלית, לא הייתה מוכנה לעשות את זה. היא לא הייתה חשפנית במקום שהופענו שם במועדון? לא, אבל היא הייתה יפה, היא הייתה יפה. check in. של הסוף, או מה הם הקולות אשר קראו לה, בלילה וירח אל החומה, אני כעבר החלים חולה, לוח בחושן נושקת לפני... לא יעיר אלי בחוף ביוקר, צחור החמצלת, בשחור זה הרב. זה הצלילים המופלאים של פטר ורטהיימר, שחסר לנו כל כך, שעזב אותנו מוקדם מדי. וגילידור גם שמנגן עדיין, ונפלא.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 ואחר כך ירוזלב, והמוזיקאים שמלווים אתכם, גם בהופעות, גם בהקלטות, ובחירת השירים. זה פשוט גורל, לא יאמן ארבעה אנשים שונים בתכלית, אחד מהשני אין...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 הייתם רגעים? כן, כן. חבר'ה, מה איתכם כבר? יאללה כבר. יש את האח השקול, יש את האח הפילוסוף. לגמרי. ויש את האחות, האם הגדולה. שרקיק יוכל להסביר מה... זה המזל שלנו. היא המזל שלנו באמת. כן. שזמרת ענקית עד היום, שרה מרגשת, נפלאה. זכינו. הטקסטים האלה והמוזיקה עובדים היום. כל המילים האלה של נוחי שפירה. כל... אהוד, עובדים, זה עובד ביתר שאת כיום, עם כל הסבל הזה ו... של השנתיים האחרונות. אנחנו סיוט עוד הזה. עוד פעם, מזכירים שוב את אהוד, וזה מוביל אותנו לתקליט הבא, שזה סטייה מהתקליטים של uh, חביבי. זה... זה נקרא שיר לדרום אמריקה, ש... תוכנית רדיו במקור. כן. אהוד כתב טקסטים עבריים לשירים. אהוד תרגם מיליון דברים. וקיקי שר.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 הגלים כיסו את פניה, מים כחולים, מלח וקצב. איזה מין כאב את קולך השתיק, איך אותך הכניע כאב עתיק. חרש הגלים סובבו ועטפו את גופיה ונשקו לעיניים. הם מתחתה היא בלב הים הגדול אלף שירה היא. למה על פרסין עמדנו לשם איזה שיר חדש ביקשת לך ביד נשמתך נישאת לה ברוח נוחה לא תשוב לך make it you Naut ha'yem sharot l'ach ma'az l'ekhtech Al mogim ha'nichu l'yed b'yitech M'agal n'otsits, g'y zehav B'kohab meretsedim, s'obobim yom wal'yilah L'o'yoday ha'yish et ha'derich r'ag on for yourself, Just for someone's eyes. What kind of Volt d'A Δ's fall Did my tears Did that success? Everything will come to me Princess of Greece And didn't end it The Great Sea The Great Sea The Great Sea Why did you sit there? What a new song I asked you to do On the sea You'll be able to dance In a beautiful spirit You won't be able to do it again You won't be able to do it again You won't be able to do it again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 אז בואו נאמר. אף אחד לא משוגע. יאללה. אל בק... תטעה במילים. שלילה... המילים, המילים, בלילה... אני צריך להיזהר. לילה, לילה בכרך יהיה רק לילה של בילויים. <laughs> באמת יהיה. אה, ולא, של... כן. ולא של הפגנות, כן. ולא של מחאות. וואו, וואו. שנעבור, שמגיע... אני היה ש... חלום שנעבור, שנעבור, שנעבור בכיכר בשבוע הבא, ולא תהיה, ולא, ולא תהיה כיכר. פתאום לא תהיה הכיכר הזאת. זה החלום שלי. היא תחזור להיות כיכר הקאמרי. בדיוק. אני יודע, איך... אולי, אולי בסוכות זה יקרה. הלוואי, הלוואי. אני אומר, חבר'ה, כמו שהמאמרתי, חבר'ה חביבי, יהיה כל כך טוב, מה אתם לא מבינים? יש... החיים זה אופנות, אופנה. Okay. והרע הגיע לסוף לס... הרע, הש... הכי איום ונורא, בכל העולם. נכון. Okay. אז הנה עכשיו, יבוא טוב. Amen. זה אופנה. Amen. זה הכול. שלום. זה משתנה, זה חוזר. הכל <laughs> חוזר, חביבי. לילה בכרך לילה בכרך, מיד אחריו אנחנו נגיע לעוד שיר מתוך האלבום הזה, תל אבי אותי. זה ריכל שפירא ויארוסלב אמרנו. נכון, יארוסלב הוא באמת נקודת ציון חשובה, ממש. זאת אומרת, הוא עשה איתנו דרך נפלאה, וההשראה של מנטן טרנספר שאיתם הוא לפני שהוא הגיע לארץ. נחה עלינו, והיום, ואחריו ירש אותו ירון גרשובסקי, שהוא מנהל המזכיר. ירון ממשיך שם, וואו וואו. ירון עד היום איתם. נכון. מודים נרוסף גם על העיבוד, גם על פול, הכין גם. נפלא, תודה, מה להגיד תודה. מצאתי בדיוק כזה שירון מנגן, גרשובסקי. הוא מנגן לנו שם בווידאו הזה של אף אחד. זה בטרום. זה בטרום. איזה שיר זה שם? תיבת הנגינה? מה, לא, שיר. גרשופצי כבר היה איתנו 72, 73. מי סופר. כן, עברנו כבר לתל אביו. תל אביו תה... זה של נפלא שקט אביוולדור, אמרכי שפירא, וכל השאר יסופק. תקשיבו. בואו נזכיר שוב מתי.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 נו, תגלה, תגלה, נו, תגלה. עיבוד חדש של זה, קיקי. לא, בוא נעשה שם, נפתיע. יכול להגיד? לא, לא. צריך הפתעה, תבואו, תראו. חבר'ה, קיקי יודע לשווק, וואו. כן, בלי ספק. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שעברה, מהר מדי. לא אמרת שיהיו שעתיים? הלוואי, הלוואי. אנחנו יכולנו לעשות כאן שעתיים ואפילו שלוש. יש לי הכל עובר חביבי, המון המון שירים שכל אחד מהם הוא שווה השמעה. אתה מנסה להכניס פה חמישים שנה לתוך... זה בסדר, אנחנו נארגן משהו. חמישים שנה? אנחנו לא מוותרים, לא מוותרים, יש לנו רעיונות רצים פה בינינו, אבל...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 שהקשיב לנו כל כך יפה. חמישים שנה. חמישים שנה. חמישים שנה. אין, גווינג און. אוי. והם ממשיכים. You hurt me. Uh, אני לא אאחל לכם oh. בחיי החמישים הבאים. And you make me cry. אבל, שהעתיד ימשיך I'm להיות die. ורוד, והכל עוד <laughs> ערך תודה, תודה. תודה רבה. זוהר לכולם חג שמח. ורק בשורות טובות. קיקי. ביי. Bye-bye. Yo-fi-kiki. I will always <laughs> want <laughs> you for my sweetheart. No matter what you do. Oh, Carol. I'm so in love with you. The day of the day I came to Rome, I came to the sea in the sea. i like today we pass the time we